Dit is net so skyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd 1905 en so 16-17 sekondes maar die tydankondiging is net vir ons lewende uitsending wanneer en my is nou later die potgooi gedeelte daarvan die heruitsending luister dan maak die tyd nou nie saak nie maar hy is by die rechte plek hy is by net radio SA net radio SA En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Reden, hoekom ek dit vir jou gee, ek pil hee, jy moet opgewonder wees saam met my oor die radio. Feit dat ons hier die internet radio tot ons beskikking het, waarvan die golwe dwars oor die ganse wereld beweeg. oral al die lengte en breedte gerade, gerade. So enig iemand kan enige tyd na ons luister En ek is baie opgewonde om van hierdie medium gereik, gebruik te kan maak Want Jezus wil graag hee, voor sy wederkomst, dat ons die goeie boodskap aan amal moet oordra En hierdie is een van die krachtigste maniere om dit te kan doen want dit is nie lokaal beperk nie, dit gaan dwars oor die hele wereld. Alle mense op enige plek op die aarde kan na ons luister, maar dan moet hulle nou uit die aard van die saak hierdie adres hee, www.netradiosa.co.za as mys daar ingaan, op die webwerf, dan kry al die inlichting. Al die verskillende programme wat uitgesaai word, die omroepers, tye van uitsending en dan ook ons archief met ons potgooi of Engelse podcast gerangskik volgens die verskillende maande. Dan kan die mens baie lekker rustig sit en luister op jou oie tyd of iemand anders die inlichting te gee sodat mense wat in verskillende tydsone is bly of wat nie hierdie tyd kan luister nie sodat hulle later kan gaan luister na 'n heruitsending of dan een potgooi of 'n podcast in die Engels. Nou waar jy ook al vandaan inskakel, jy is baie welkom of jy nou hier van uit Suid-Afrika inskakel en een van ons stere en dorpe, platteland, plaas, waar jy ook al is, baie welkom, ook in die buitenland, enige plek in die buitenland waar jy vandaan luister hier na die Afrikaanse uitsending, jy is verskrikkelijk baie welkom, en daarom groet ek ook, in een paar verskillende talen, en ek ben gaan gewoon met die Russische taal, en so leer jy dit ook soms aan, nee? om vir iemand net hallo te sê in die verskillende talen, in die Russische taal, dan zdravutja, of priveed, in die Arabische taal, salam, alikum, of mergabaan, alan was salam, mens kan ook soms vir iemand daar in, Die Arabische taal vraag, hoe gaat dit? Dan sê jy, kaifa, haluk, hoe gaat dit met jou? En dan ook in die Duitse taal, Guten Abend, Hebrews, Shalom, Grieks, Kalimera, en in ons Afrikaanse taal, Goeie Naand, in die Engelse taal, Good Evening, en ek is oortuig daarvan, jy voel nou sommer baie lekker mooi gegroet, en ek hoop jy kan jyself rustig maak ergens plek vind om te sit of te le en jou voet een bykie op te tel, jou haar een bykie los te maak en somme net rustig te raak en die wereld daar buitenkant absoluut totale al vergeet, somme jou jylle omstandighede Alle die dinge wat jou verstand bezig gehou het vandag en daar binne in jou geheer gaan nesmaak het in dit leda Beprobeer en kyk of ons dit kan uitblok Net vir die uur, sy so luister En vergeet die hele wereld rondom jou Ek weet, dit is baie makkelijk gesê En ons weet, sommige mense Blij omtrent met die heel dag bezig Totdat hulle vanavond ergens uwers geleend het Krijg my bete te gaan slaap Maar nou ja, indien jy nou in daar die bevoorrichte posiesie is, om rustig te kan sit, dan hoop ek maak jy ten volle daarvan gebruik. Nou ek wil vanavond bykie praat, oor die feit dat Jezus weer terugkom. Hy het dit vir sy disciples gesê, en hier die woorde, ek gaan na my vader toe en ek gaan om vir julle plek voor te berei denk nie da, wonderlik nie denk dat Jezus besig is om vir ons plek voor te berei en as hy klaar is dit wil sê die feit dat Jezus nog nie gekom het nie, is hy is nog nie klaar om die plek gereed te maak het as ek klaar is kom ek terug om julle te kom haal so julle kan wees waar ek is dis by God oh, wonderlik nie wonderlik om daarna uit te sien want dis moes nou Jezus self wat gesê het hy kom weer terug en hy kom om ons te haal hy kom julle maar net terug nie hy kom om ons te haal So ons moet gereed wees, ons moet wacht vir hom, ons moet volgens hom, moet ons gereed wees daarvoor En oor al die gereed wees wil ek met jou gesels oor die goeie nies daarvan Want het kan soms vir een mensje kan neerslachtig maak om te denk Jy moet nou gees en siel en lichaam volgens Paulus en Thessalonicense moet jy gereed wees onberispelig, geest, seel, lichaam, onberispelig. Nou ek weet, een mens moet iets doen as jy onberispelig wil wees. To ek in die mag gewees het, was die opleiding nog verskrikkelijk. Wat is die woord? maar vol van hoë standaarde op enige van die vlakke van jou hele bestaande. daar netheid in jou veiligheid En alles rondom jou hygiëne skoon nekies Jy self hygiëne skoon nekies Jou kleren moet jy elke dag stryk Was en stryk Kamers absoluut geen stof Daar mag nie een stof daar wees nie En as jy met jou geweer staan Dan kom die sirsand of die koperaal wie ook al dan nou in beheer is van inspectie en loer dan so in die geweer af en as hy enige stoffie daar sien dan vat hy sommer handvol sand en gooi dit in daar die geweer sy loop en dan moet jy nou al daar die klomp goed gaan skoon maak Kamers gepoleer, afgestof, verdens is netjes, strepe op die komberse loop perfect in die lijn met mekaar, hy kyk om so van die een kant af. Vat hy een prachtige mooie kussing van een van die verdens af en hy gooi om onderdeur die verdens, dat hy van die een kant af deurskiet naar die andere kant toe. En nou tel hulle aan die ander kant op en as daar 'n stoffie daar is dan gaan hulle een van die fire buckets wat buitenkant voor die deur staan wat vol sand is en vol van mense en stompies waaraan hulle nou gerook het wat hulle daaraan doodgedruk het. Nou vat hy daardie bak met een klomp sand en hy gaan keer het binne die kamer om. en dan moet alles van vooraf neikies gemaakt word, eerst van daar die klomp sand ontslaag geraak word, en dan moet alles weer neikies gepoleer word, en skoongemaak word, en afgestof word, en so meer, so ek weet alles van discipline af, alles daarvan. En as mens nou denk dat jy gees en siel en lichaam onberuspelijk bevind moet word by die wederkomst, Dan mag dit een mens Misschien dat ek bekommerd maak Maar ek het goeie nieuws vir jou daar oor, Soos wat ek met u hierdie hele oefening doen Rondom die wederkomst en ons gereed maak En die bruid van die Heere Jezus Is daar wonderlijke, wonderlijke nieuws Oor daar die onberispelikheid Van jou van geest en ziel en lichaam Maar kom ek lees nou hier in Thessaloniansense, ek gaan in 2 Thessaloniansense lees en ook in 1 Thessaloniansense. Maar ek begin by 2 Thessaloniansense en ek lees van al 1 van die tweede hoofdstuk, 2 Thessaloniansense, die tweede hoofdstuk. Hy hier in my Afrikaanse ouwe vertaling 1933-53 het hy opskrif, die wederkomst van Christus sal voorafgegaan word door die openbaring van die Antichrist. Moet mys altyd onthou, jy moet het altyd maar so in jou denken he, oor Christus en die Antichrist. Alles wat teen Christus is, Antichrist. Dit is altyd soos die licht en donker. Dit is altyd een kant waarvandaan vandaan een inmengerei kom, een aanvechting, so daar een worsteling is en soe meer. Nou lees ek vir jou vanaf vers 1, 2 Thessalonians 2, Vanaf vers 1, maar ons vraag jylle, broeders, dan ook sisters, met die oog op die wederkoms van ons Heere Jezus Christus. So ek wil hy met mooi netjes na die een sinniekie kyk, want daar is twee dinge wat in een sinniekie staan. Ons vraag jylle broeders, sisters, met die oog op die wederkoms van ons Heere Jezus Christus, en ons vereniging met hom. As een mense een gebruik in een sin, dan zit ons nou op voeg woord, dan voeg twee gedeeltes, in plaas van dat jy twee sinne maak, kan een mense een tussen ins, inskryf, dan gaan dit oor twee verskillende dinge in een sin. Mens kan nou kom sommer net Afrikaans. Ons vat een, een sarieke. Die hond het geblaf en die kat het weggehaard loop. Jy kan twee sinne daarvan maak as jy wil. Is jy logisch om te kan sê die hond het geblaf punt. Die kat het weggehaard loop punt. Die twee goed is twee verskillende feite wat die mens weergeef. Maar jy kan nie een tussen aan sit, as jy wil. Wat is mys hoe ons taal sy grammatika werk en ons sinsbou, hoe my en aan mekaar sit. Die, die hond het geblaf en die kat het weghaard. Nou goed, kom ek lees nou weer vir jou hier maar ons vraag jylle broeders met die oog op die wederkomst van ons Heere Jezus Christus en ons vereniging met hom. Dis twee verskillende entiteite. Jezus gaan weer terugkom, soos wat hy gesê het. Hy het gesê, ek gaan om vir jylle plek voor te bereis, ek klaas, kom haal ek jylle. So Jezus kom weer, en hy sal onthou, toe Jezus op die olijfberg, van die olijfberg af, opgevaar het in die hemel, toe staan die engele, wat met hulle praat, en vir hulle sê, hier die Jezus, wat van julle opgeneem is, weggeneem is, hy gaan net so terugkom, en dit is in korrespondentie met die profesie, wat sê dat Jezus' voet gaan daar op die olijfberg raak, wanneer hy terugkom, maar nou moet jy asoblief mooi oplet. Hier staan, in hier die tweede hoofdstuk vers 1, die wederkomst van ons Heere Jezus en ons vereeniging met hom. Ek gaan nou in 2 1 Thessaloniansense, dat daar die skrifgedeelte, wat dit belig wat hier staan net weer, vir jou opneem, so jy kan sien, wat hier die incident beteken, van Jezus' wederkomst, en ons, vereniging met hom, as, as daar een vereniging is, dan beteken ons, ons gaan hom tegemoed, ons gaan met hom verenig word, maar iemand kan sê, maar dit is afleiding wat jy maak, goed, maar maak die afleiding vanuit, 1 Thessaloniansen, vanaf, die vierde hoofdstuk vanaf vers 13 Maar broeders en sisters ek wil nie het dat jylle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie so dat jylle nie treer soos die ander wat geen hoop het nie want ons glo dat Jezus gesterf het en opgestaan het dan sal God ook so die wat In Jezus ontslaap het Saam het ombring So Jezus gaan weerkom En hy gaan mense wat As gelovig is Nou by hom is in gees En siel Gaan hy saam met ombring want dit sê ons vir julle dier die woord van die Heere, dit is nie uit die duim uitgesuig nie, want dit sê ons vir julle dier die woord van die Heere, dat ons, wat in die lewe oorblij tot by die wederkoms van die Heere, die ontslapenis hoegenaamd nie voorsal wees nie, goed, nou moet nie die prentje, Jezus gaan weerkom, so dit is feit wat jy nou sekerlik al aanvaar het, omdat Jezus dit self gesê het. Engel het dit bevestig, Paulus bevestig dit weer, daar gaan dit een wederkomst wees, en hy gaan mense wat al reeds ontslaap het, wie sy gees en siel nou by hom is, gaan hy saambring, Nou sê Paulus hy sê ons wat in die lewe oorblij tot by die wederkomst van die herres dit beteken sommige mense gaan blij leef tot Jezus kom om ons te haal so baie mense gaan sterf soos baie mense al gesterf het wat jy en oma opa pa, ma, broers, sisters, oom, tantes, gemeente, lede, en so meer, en so meer, en so meer, kennise. As hulle in Christus ontslaap het, as hulle Jezus dis aangeneem het as verlosser en saligmaker en hy het gesterf, dan is hulle nou by hom. En hy bring hulle saam. want die Heere selfs sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van die engel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerst opstaan. So hier die wederkomst van Jezus brang hy die siele en gees van die mense wat in hom ontslaap het as gelovige saam met hom en hulle word met hulle lichaam verenig en hulle staan uit op uit uit die dood uit op daarna sal ons wat in die lewe oorbly sien ek en jy bly leef tot by die wederkomst, sê nou nie die wederkomst van die Heere vind nou plaas, terwijl jy nou hier luister en ek sit en praat, dan leef ons ons tot met die wederkomst, want ons moest nou nie gesterf nie, goed, ek lees dan nou weer, daarna sal ons wat in die leven oorblij, Saam met hulle in die wolke weggevoer word, die te tegemoet in die licht. Sien nie, ons ontmoet om in die licht. Ons gaan ook een jimmelvaart hee, net soos wat Jezus een jimmelvaart gehad het. Dit nie iets wonderliks vir jou nie? Bense, dit wonderlik. Jy gaan hier van die aarde af opstuig, net soos wat Jezus daar van die olijfberg af opgeneem is in een wolk. Net so gaan ek en jy ook so een ruimtevaart hee, een jimmelvaart. En so sal ons altyd by die Heere wees. So ons gaan in een oomblikse tyd een verheerlikte lichaam ontvang In die knip van die oog Gaan hierdie sterflike lichaam wat ek en jy nou het Gaan hy verander word in een onsterflike lichaam wat nooit kan sterf nie En dan gaan ons saam met die mense, wat in die dood uit opstaan, omdat allemaal gaan nie opstaan nie, dit is net die mense wat in Christus geontslaap het. Die andere mense bly allemaal nog daar in hulle grafte. Daar is een sky ding wat plaas gaan vind. alle mense gaan ook nie hier verander word nie, dis net mense wat Jezus aangeneem het en wat volgens Paulus onberispelik bevind word. En het staan hier in die 23ste vers, mag hy die God van vrede jylle volkome heilig maak en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. So ek is oortuig, jy, jy kan die prentje nou baie duidelik sien. Dan gaan een aardsengel wees schielik. Dit kan vanavond gebeur. Een aardsengel kan roep en daar is het trompet geknal of geskall, wat vir my weis na die feest van trompeten. En dan gaan ons in daar die trompet geskall, en die geroep van die aardsengel, wat jyl waarskynlik na my kennis gaan roep, en sê kom op hierheen, En dan gaan ons, wat in die leven oorgeblei het, skielik Ondervind, hier beweeg ons op in die jimmel En jy voel jou lichaam is totaal en al iets anders Dis glat nie meer die lichaam met al sy beperkinge en dinge en die pijne en wat jy ook al het Alles in die oog knip als weg in een lichaam wat tot in alle eeuwigheid gaan bestaan dit nie wonderlik nie sien jy nie daarna uit nie geloo jy, mens moet dit eers geloo nie, want anders ga jy nooit gereed wees nie, mens kan nooit gereed wees vir iets wat aan jy nie geloo nie kom ons dink net aan die weise manne, hulle wat geweet, hulle het geglooie die koning van die jode is geboore, hy het een sterre gesien, hy het gegloed, dit is sy ster, hy het het gevolgen om gevind. Ander mense het glat niks daarvan geweet nie. Hy het soms ook daar die cellen sterre gesien het, as hy die sterre be bestudeer het. En as hy daar die cellen informatie gehad het. So jy krij nie informatie hier, Jy ontvang nou informasie, nou is die vraag, wat gy nie daarmee maak? Eerst is, moet jy dit gloe. Geloof is iets baie, baie, baie speciaals. Dit is net een gelovige mens wat kan gloe. En daar is ook Jezus bijvoorbeeld gesê het, ons geloof moet wees soos die kinderkies in. Julle nie verander en soos die kinderkies word nie, sal julle nooit in die koninkryk ingaan nie. Kannerkies wat so makkelijk gloe, die ouwers vir hulle iets sê. Ek kan onduid hoe ek in die school was, het ek op my lapel van my baie het ek so 'n klein Ford wapentie gehad en baie mense het nou vir my gevra van die kinders, hoe kon draai jy nou so'n wapent en sê ek wel, ek dink een Ford is die beste kar en nou, ek het nog nie een Ford gehad en was die school maar my pa het vir my gesê Ford is beter as een sjef en ek het om gegloe en dis wat ek en jy moet aanvaard dat dit wat ons vader in die himmel vir ons sê moet ons glo omdat hy ons vader is en omdat hy nie alleen vertel nie glo ons om alles wat hy oor sy soon sê, glo ons. En hy het ook vir ons gesê, toe Jezus gedoop is, toe sê, dis my soon in weke wel behaai het, luister na hom. Nou, Jezus het vir ons gesê, hy kom weer. En ons moet onberispelik wees, ons moet dus gereed maak, daarvoor, Daarom lees ek weer vir jy die 23e vers van 2 Thessalonians 5, wat sê, En mag hy die God van vrede, die God van vrede, Mense, onthoud dit, hy is die God van vrede, Hy wil hy, jy moet vrede ervaar, Vrede wat alle verstand te boven gaan, Te midde van allerhande onstuimighede en wat ook al gebeur, bly hy die God van vrede en hy kan vir ons vrede gee en hy doen dit ook as God in ons woon dan is sy karakter egenskap bezig om ons in te word net soos wat God is die goddelike natuur waar aan ons deel krijg om rustig en kalm te wees te midden van wat ook al gebeur om te weet die God van vrede is by my die God van vrede het in een boekie gesit daar wie meer van Galilea en daar het winde opgesteek en die mense sy Jezus' disciples het bevrees geraak en begin skreeuw en Jezus self het daar die wind tot bedaring geroep, want hy is in beheer van alles, ook in beheer van hulle lewe, hy het al daar die verantwoordelijkheid op hom geneem, die oomlik twyf hulle sê, kom achter my aan, moet nie weet, Jezus het daar die helde het gevoed, as daar syktes was, soos Petrus is koonma, wat syk geword, en Jezus daar die synagoge gekom het, het svannig so oorgestap, daar die synagoge sta nog, van hom daar die huis van daar wat Petrus aangeblij het, staan ook Jezus is zo so aan toe gestap en sy skoonma aangeraak Jezus het die verantwoordelikheid op hom geneem vir die feit dat hy jou roep hy doen het nou ook daarom, om daar die rede sê die woord hy sal voorsien in al ons behoeftes Na die rijkdom van sy genade Die rijkdom van sy genade As iemand vir jou iets doen En hy doen het uit genade Moet jy onthou Daar is nie geheime agendas En goed Van ek krap jou rug En jy krap my rug Dit is nie hoe genade werk nie En dis nou uit die rijkdom van sy genade Onverdiend Ek het niks gedoen om het te ontvang nie. Kan ook nie iets doen om het te ontvang wat ek ook al doen, wat kan een mens gee as die losprys vir sy siel, hy kan niks gee nie, hy kan net ontvang, en hy ontvang God, en hy kom woon in jou, en in my, en hy woon in ons hart, en hy verander ons hart, het is so verskrikkelijk belangrijk om dit te verstaan, omdat alles wat die mens doen, uit jou hart uitkom. Elke liewe besluit, die besluit om ernstig te wees, die besluit om lighartig te wees, die besluit om vriendelijk te wees, die besluit om iemand lief te hee, dit is besluit wat die mens neem, dit kom alles van uit jou hart, maar die kwaliteit daarvan word bepaald door die kwaliteit van jou hart. En as jy hart van goud het, dan gaan al jou dade daarvan spreek, en mense gaan dit sien. Maar dis om, omdou, dis net gelovige mense, wat dit kan sien, ongelovige mense kan ons dit nie sien nie, hoe moet hy dit sien, of sy? Sy, dit is nou nie moendlik nie, want dit is alles geestelike dinge, en die skrif sê die natuurlijke mens, neem die dinge van die geest nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, die skrif sê as mense geweet het wie Jesus was, soolom nooit gekruisig het nie, hy het nie Jesus gesê nie, hy het net een man gesê wat volgens hy een moeilikheid gemaakt het, en dan gaan hulle om sê. Die jode gaan om eendag sê. Hulle gaan om ontmoet, hiermee met, kom ons verduidelik, vannig die wederkomst, hier is een bepaalde fase van Jezus' wederkomst, het ons nou oorgepraat het, waar ons wat gelovig is in die leven oorblij, tot en met die wederkomst, by daar die trompet geskal, en die aardsengel wat roep, en ons gaan om tegemoet, en so gaan ons verewig by hem bly, dan vind daar huwelik plaas binnen in die, in die jimmel, terwijl hier op die aarde, wanneer die kerk hier weg geneem word, dan is hier nie meer lig nie, dan is hier ook nie meer sout nie, want ons is die licht gaan veronderstel om hier sout te wees. Dan frot alles op, dit is een verrot wat dan hier gaan ontstaan, en dan gaan die antikrys oorneem, En hy gaan dan maar net doen wat hy wil met al die mense wat hier op die aarde nou oorblijf. Hy gaan allemaal mislui. Kom ek lees dit vir jou. Maar ons vraag jylle broeders, met die oog op die wederkomst van ons jylle Jesus Christus en ons vereeniging met hom, om nie gauw jylle verstand te verloor of skrik te word, dier gees of dier woord of dier een brief wat van ons afkondig sou wees nie, asof die dag van die Heere al daar is, laat niemand jylle op enige manier nie want eers moet die afval kom en die mens van van sonde openbaar word, die seun van die verderfse. Hier moet goeie kies eers begin plaas van die rondom ons, Jy moet die afvalligheid plaasvind, waar mense die minie meer die liefde van God in hulle het, jy moet net een skyn daarvan het, dis maar sommer net een skyn godsdienst wat dan beoefen word, net so'n leedop, dit moet eers plaasvind, maar dit het laat plaasgevind, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word die seen van die verderf dit is die antikrus hy gaan kom hy gaan hier op die aarde wees en wanneer hy hier begin bedrijwe geraak en die groot verdrukking as gevolg daarvan gaan begin hier op die aarde dan gaan ons nou nie meer hier wees nie dan gaan die kerk nie meer hier wees nie En ek lees vir jou, laat niemand jou op enige manier misleid nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, namelijk aan die Christ, die Seen van die Verderf, die teenstander wat om verhefboe al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, so dat hy in die tempel van God as God sal sit, en voorgeet dat hy God is. Mensen, hier kom een verskrikkelike tyd, vir die mense wat hier achter blijf, Hierdie antikrist gaan omself in die tempel openbaar, die tempel gaan herstel word. Mense is al klaar bezig om daar aan te, te, te werk, van 1984 af al. Alles word in orde gekry. En die antikrist gaan kom, en Jezus het gesê, ek het gekom in die naam van my vader, jylle het my nie aangeneem, nie. De ander ene gaan kom in sy eie naam, hom gaan jylle aanvaard, dis die antikrist die jode wacht nou vir die vir die Christus om te kom, hulle bid, hulle smeek, hulle roep, hy gaan nou kom, hier die antichrist, en dan gaan hulle dink, hy is die wartelike Christus, totdat hy in die tempel gaan staan, en vir hulle sê, maar ek is nie net Jezus nie, ek is nie net die Messias nie, ek is God. Die sên van die verderf, hy sê, onthou dat, onthou jylle nie dat, ek dit altyd vir jylle gesê het, toe ek nog by jylle was nie, dis nou Paulus, wat nog altyd vir jylle hierdie dinge mooi verduidelik het, nou skryf hy, sê ek jylle onthou, moes, ek het altyd met jylle hier gepraat, en nou, jylle weet wat om thee hou, so dat hy op sy tyd geopenbaar kan word, Wie hou omtee? Dis die sout, dis die lucht. Die duivel kan nie tussen Godse mense wees nie, hy kan nie doen wat hy moet doen nie, hy word die heel tyd aan bande geleed dier die teenwoordigheid van sout. Hy kan nie alles laat verrot nie, want hy is sout en hy is lucht. Hy sê nou, nou moet julle weet, wat omtee hou, so dat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongerechtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nog thee hou uit die weggeruim is, dis die kerk, wanneer die kerk nie meer hier is nie, is hier nie meer lig of soud nie. Dan sal die ongerechtige geopenbaar word, hy wat die Heere met die asom van sy mond sal verdelg, die die verskynding van sy wederkomst tot net sal maak. Hy wie sy komst is volgens die werking van Satan met allerhande krachtige dade en tekens en wonders van die leun en met allerhande verleiding van ongerechtigheid en die wat verloore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om geret te word nie. Mensen, Ons het gister daar oor gepraat, die liefde tot die waarheid, die liefde tot die waarheid, en Jezus is die waarheid, ons moet om lief hee. Dis al wat jou kan red, is die liefde tot die waarheid, en die waarheid is die woord, en die woord werk binnen in ons, en dit gaan ons nog na kyk, maar ek moet eers ons laat oortuig word, en geinspireer, en gemotiveer word, so God in ons kan werk en ons kan verstaan hoe dit nou plaas vind. hoe is dit dat die woord moet verkondig word, so God in ons kan wer, hoekom werk dit nou eindelijk so, daar in die detail sal ek nog ingaan, so hier gaan die Satan nou die antikrist gebruik, en hy gaan al sy vermoens inspan die duivelsin, om mense te mislui, en met allerhande verleiding van ongerechtigheid, en die wat verloor gaan, tou nou net, want dan is die kerk nie meer hier nie, en die wat verloor gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om geret te word, en anders sal so hulle in die ark geklim het, wat Jezus is, en sal so weggeneem gewees het. Daarom, nou moet die, luister na hierdie groot, verskrikkelijke, skrikwekkende waarheid, Daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur. God sal hulle, hier die mense wat achter het, wat nie die liefde tot die waarheid aanvaar het nie, sal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leun te gloe. Net soos daar in die tuin van Eden, die leun van die duivel is gegloe. God het gepraat, God het gesê, moet eet van hier die boom nie, dievel kom en hy bring die leun. En hulle glo die leun. En daarmee het alle als verloor. So daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur, om die leun te glo. So hulle allemaal geoordeel kan word wat die waarheid nie gegloe het nie, maar een behaag gehad het in die ongerechtigheid. In feit dat jy nou bezig is om te luister, het jy jouself onderskui van mense, wat nie bezig, bereid is om die tyd uit te koop en te luister nie en met liefde bedien te word nie want die, die dinge wat ek hier sit en doen doen ek maar net uit absolute liefde die liefde van die Heere drang my net soos Paulus sy leven gegeet en op al daar die verskillende sendingreise van hom gegaan het en in absolute eenvoud en in armoede geleef het en meeste van sy tyd in die tronk was in die gevangenis maar alles gedruif dier die inwonende geest van God en die liefde van God wat binnen in om is soek kom ons te doen het is Godse liefde ons kan nie toelaat ons wil nie dat een mens verloor gaan en nie waar, jy wil toch nie een iemand in die hel sien nie En die enigste manier hoe God mense kan red, is door die woord woordverkondiging, is door getuienis, is dat mense luister. Nou, hoe kan hulle nou luister, soos wat Paulus in Romeino moet vraag, hoe kan daar nou geluister word, na die waarheid, as daar nie iemand is, wat bezig is om hier die waarheid te preek nie. Want dit moet in die oor van iemand ingaan. En dis waar God begin werk met sy woord, hier die trillings van sy woord, hier die golwe van sy woord, wat binnen in die mense diepste weese ingaan in jou hart, en daar word jy verander. Hart van klip word verander na hart van vlees, en God praat en hy maak gereed en hy maak heel, maar niks van hy die goed doen God die in die mense wil net so dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind waag word by die wederkomst. Nou daar is die hele klomp tekens wat Jezus gegeet, soos onder andere die teken van die antikrist sy nommer 666 en wat hy gesê het, wat op die mens sy hand en op sy voorhoof geplaas gaan word en hierdie systeem is al klaar geimplementeer dit al juis een werkelijkheid geword en dit is nie op een ander plek ingeplant nie dit is op die hand en op die voorkop en dit aan jou bank besonderhede gekoppel so dat die skrif daar in die openbaring vir ons sê jy sal nie kan koop of verkoop sonder hierdie merk nie is al klaar geïmplementeer. Dit is nie iets wat nog moet plaasvind nie, ja, dit sal alles nog in intensiteit toeneem. Al die dinge soos die aardbevings, en een nasie wat in een ander nasie opstaan, en oorloo en geruchte van oorloo, dit gaan al hoe meer word, maar alles is al klaar daar, dit is nie dat een van die tekens nog nie sigtbaar is, nie, hylle is al amal daar en die, die Heere het dit vir ons daar so dat het ons sal help as tekens van die tyd net soos een mens tekens het as mens nou in Zuid-Afrika is en hier in Portoria omgeving en jy kyk van buitenkant dan sal jy sien dis donker die lichte moet aangesit word ook as jy buitenkant iets wil sien en moet jy die lichte maar daar buiten aansit dit is een teken van nacht met daar die tekens het stadig maar seker hier so van vijfweerse kant af hier het Zuid-Afrikaanse tyd het die tekens van skeemerte het het begin en ek het van die lichte aangesit ook buitenkant so dat precies wanneer dit nou donker is dan is die licht te somme aan. Omdat, ek sê so dit nie 12 uur gedoen het in die middag nie, want dit is, ons nie tekens van aand nie, as die son helder skyn, en die skaardies wees van die boom, goed goedval nog helder, en duidelik hier recht onder die boom, dan is ons nie een teken van die aand nie. Daarom het God vir ons tekens gegees, so dat ons kan gereed maak. Jy weet mys nou, dit nou aan. Jy weet mys, die gaan nou nou gereed maak om in die bed te klim. En te gaan slaap. Ek het nie vanmiddag 12 uur in die bed kon klim en gaan slaap nie, want dit was mys nou die tekens van die nacht nie. Nou is daar tekens. En nou maak, ek gaan ek gereed maak. Zodra nou nou hier vir jou klaar, tot ziens gesê het en al hierdie, hierdie uitsending, in die archiewe geplaas het, dan stap ek bedse kant toe. En ons het ons al die tekens ook van een oorloosie wat vir ons sê hoe laad het is. God het, God het ook een uurwerk, kalender, uurwerk, om vir ons precies te sê waar ons nou staan in die tyd want sy disciples het mooi vir hom gevra, wat is die tekens? En hy het vulle gesê wat het is. Hoe kom sal hy dit dan nou nie sê nie? Hoe kom sal hy nou so, so sê dat ons het ook nie verstaan nie? So ek hoop dat hierdie boodskap oor die wederkoms van die Heere Jezus, my boete en my sissie wat luister, dat dit binne in jou hart weerklank, van dit moet daar een echo hee. Dit die rede, hoekom een mens amen sê. Jy sal in sommige kerke kom, waar mense preek, en ander mense sê amen. So nou en dan, dan hoor jy iemand sê amen, of halleluja dit is een weerklang, dit is een echo wat binnen in een persoon plaas van dat hy kan sê, maar ek stem saam, dit is eindelijk maar wat die persoon sê, sy sê amen, is om te sê, ek stem saam. As jy met iemand oor die phone praat, en jy wil nie hee, dat het net so een toon moet wees, en een eenrichting gesprek, en jy weet ook nie, eindelijk die persoon wat luister, of wat praat, weet ook nie, is so die persoon wat luister nie, want as geen geluid wat die persoon maak nie, maar as jy die hele tyd vir die persoon sê, ja, ek luister, ja, ek hoor jou, ek verstaan wat jy sê, of jy sê, ek verstaan nie, ek kan nie mooi hoor nie, daar is klomp geraas in die achtergrond, ek hoor nie moe nie, of die lijn is dof en wat ook al. So, een jen en weer gesprek, laat ons verstaan, En net so wil, he, wil die Heere nie, he, dat ons onkundig moet wees oor die dinge nie. Hy wil ons inlig, so dat ons gereed kan wees en een afspraak maak en die tyd uitkoop en luister en vraag, want jy is baie meer as welkom om vir my vraag te vraag. En wanneer ek die geleentheid kry, dan sal ek soos die gees van die Here my lei met u daarop praat, want ek doen dit met liefde, met baie baie baie liefde. Met die liefde van die Here wat hy self binne-in my bewerkstellig het en waarmee hy nog bezig is in my, sodat my liefde nog beter sigbaar sal word en beter gehoor kan word want die mens kan liefde oor en daarmee groet ek totdat ek jou weer sien defie morgen wat woensdag is as daar een morgen is, daarom sê ons defie diabolente Latijnse uitdrukking, beteken as die Heere wil as hy wil he, daar moet nog een morgen wees dan sal ons weer teen hierdie tyd met u gezels en ek hoop en bid dat jy mooi aangenaam maar nachtrus gaan geniet en wanneer jy een nadenke is oor hierdie onderwerp dat het vir jou aangenaam sal wees en tot stichting en daarmee sê ek hieruit van vanuit Ayrini, Pretoria in Suid-Afrika, Shalom